Але аж надто добре знаємо, що закон – це теорія, що в книжці на папері виглядає дуже гарно, а практика, жива дійсність, має свої спеціальні закони, далеко не такі гладкі та заокруглені, а зате повні розгалужень, закарлюк та різнородності. Тому паперовому законові я не уймаю ані честі, ані поваги. Борони Боже, нехай він собі здоров живе і сидить у ваших кодексах на много літа. Я тільки бажав звернути увагу пана старости на спеціальні відносини нашого повіту, які, по моїй думці і по моєму глибокому переконанню, ніяким світом не дозволяють нам тепер на такий люксус, як за інавгурування політично-демологічної геци. Пан староста слухав уважно цих слів, присівшися в хотелі напротив пана маршалка, і під першою рукою гладко виголене підборіддя, згори обрамоване, шпакуватиме вже. Фаворитами. Його лице зробилося зовсім мертве, майже дерев'яне, стративши ту лукаву усмішку, з якою він уперед трібував пана маршалка, стараючись витягти його на слово. А коли пан маршалок, задихавшися, перервав свій виклад, пан староста промовив. «Не потрібно. Пан маршалок переконує мене про те, що я знаю й сам. Навідча я досі не дав дозволу, і в усякім разі маю ще кілька день часу». За той час я мушу доповнити всіх законних формальностей. А поки що я хотів від пана маршалка так конфіденціально почути, як задивляється обивательство повіту на цю справу. «О, пане старосто. аж скрикнув пан маршалок. «Але ж тут не може бути двох думок. Ані найменшого сумніву, що все обивательство думає так, як я. За все можу ручити головою». В таким разі голова пана маршалка – «Була би вже страчена», – знов з лукавим усміхом мовив староста. «Як то страчена?» «А так, я вже говорив деським із обивателів і чув думку, що віче треба конче дозволити». «Невже все так?» – скрикнув маршалок, зриваючися з місця. І тільки тоді похопився, що цей викрик був нетактовний. От тим-то він зараз сів і, кланяючись старості, мовив. «Дарують, пан староста, це мені не вирвалося. Я далекий від того, щоб подавати в сумнів. Мій Боже! Але ж так, так, я повинен був знати все відразу. У нас є один чоловік, що усім і всюди має відмінну думку від цілого загалу обивательства. Не буду називати його, але я певний, що пан староста, власне, на нього наскочили». Староста всміхнувся весело. «Розумію дуже добре, що ця нова геца – це вода на млин того пана». Але надіюсь, що пан староста знають властиву ціну його опін'ї. Впевняю, коханого маршалка, що зроблю все, що зможу, аби спокій і гармонія в повіті не були заколочені. Це запевнення заспокоїла пана маршалка, але проте, вертаючи до свого буркотина і чуючи з різних боків розмови селян про близьке віче, він не дуже то спокійно ждав найближчого торгового дня. Та ще більше неспокою і турботи, мав сими днями пан староста. Це був бюрократ старої школи, вихований в досі абсолютистичної системи, коли про волю бажання народу не питав ніхто, а під фірмою цісарських патентів та інтиматів панувала всевладно і необмежено бюрократія. І тепер, хоч від заведення Конституції минуло вже завише 20-ти літ, пан староста жив і поводився в повітрі зовсім як самостійний і самовільний сатрап без якого волі і дозволу нічого не повинно було діятися. Йому лишалося ще дослужити кілька літ до пенсії, і він бажав дослужити їх у спокої і вийти на емеритуру за тестатом взірцевого урядника із орденом. Сама думка про те, що в його повіті під його управою має розпочатися якийсь людовий рух, який він був про це свято переконаний, має в далекій перспективі революційні цілі, Ворожі теперішньому державному порядкові сама свя була йому неприємна, душила його, мов занадто тісний ковнірик. Як рато був би він одним-однісіньким, грімким, я їх здушив у зароді, стер з лиця землі всі заходи коло викликанського руху. Але що ж, навіть те дуже поверхове і недокладне знання нових законів, яким розпоряджав він, Показували йому, що цього вчинити не можна. Певно, довголітня бюрократична практика навчила його тої великої правди, що кожний закон – це брама, і від волі і зручності досвідного адміністратора залежить, чи і для кого цю браму відчинити, а кому і коли її замкнути. Та проте сам факт, що Євгеній – молодий адвокат, не вважаючи на батьківські остороги таки поважився зробити йому всю прикрість і скликати перше всьому повіті і загалом поза межами Львова народне віче, сам той факт наповняв його серце жалем і пересердям. Пан староста довго обдумував, як йому поступити в цьому разі. В кінці покликав комісара і велів йому на завтра назначити Євгенію визвання до пана старости. Коли другого дня Євгеній явився в назначеній годині, пан староста прийняв його дуже чемно, просив сідати, потрактував цигаром. А коли Євгеній не менше чемно подякував і запитав, чим може служити пану старості, сей надягнув на своє лице знов маску стурбованого батька і мовив добродушно-сумовито. «Пане меценасе, недобрий з ваш чоловік. Я думав, що будемо жити з собою по-приятельськи». А тим часом, мій Боже, кілька клопоту маю раз у раз через вас. Спершу у тій історії з тим фізиком, з тим Шнадельським, у ті дописі, оті дисциплінарки. Ну, скажіть, треба вам було того? Мені? здивувався Євгеній. Хіба я робив все для власної користі? І головно, хіба я зробив щось злого, несправедливого? Пане, пане, мовив ще сумніше староста, збоку на вас дивитися? Ви глядаєте як розумний чоловік, а говорите як дитина. Знаєте, я по щирості до вас, як батько, то не беріть мені цього за зле, але їй Богу мені вас жаль. Самі собі підриваєте ґрунт під ногами. Дав вам Бог талант, енергію, канцелярію, йде добре, оженились би. Звели б собі сімейне гніздо, дбали б про сім'ю. Та ні, вам захочується пускатись на такі авантюри. Дякуюсь, пан староста, пробував протестувати Євгеній. Але староста не дав йому докінчити. «Ну-ну, прошу не ображатись, я ж це не злого серця. А щирої думки старого бюрократа можете раз вислухати. Я давно бажав поговорити з вами по щирості, то вже вибачайте, що скористаю і нагоди. На чим то я став? Ага, авантюри. Я намислом уже всього слова і не відступлю від нього». Бо прошу, як же інакше назвати всі оті ваші заходи в справах, що властиво могли б вас зовсім не обходити, справи, з яких ви не винесете ні користі, ні почесті, ні слави, хіба лайку, компромітації, роздратування власних нервів, обурення та ворожнечу многих і впливових противників? Як же це назвати, як не авантюри, донкіхотство? І пощо вам цього питаю ще раз, пощо? Дарують пан староста, але мій фах такий, що мушу уйматися.